ВЕЧНО ВЕСЕЛИЕ Беседа от учителя, държана на 3 юни 1928 г. в град София Вечно веселие да бъде там Това изречение е из книгата на един от най-видните израелски пророци и поети. При превода то губи своята вътрешна красота. Често при превода мисълта се опоручава. Изобщо когато формите се материализират, те изгубват своята вътрешна духовна красота. Великото в живота не седи във външната форма. Красивото в живота не се изразява в силата, която се съдържа в него. Силата не дава красота в живота. Силният човек не може да бъде красив. Той може да бъде добър или лош. Любещия човек пък може да бъде красив, но може да бъде и грозен. Тъй, защото любовта може да се изрази в красота и в грозота. Силата, т.е. разумното в живота, може да те направи добър или лош. Значи разумността дава съдържание на нещата, а любовта тяхната форма. Когато любиш, ти не трябва и не можеш да търсиш съдържанието на любовта. Който търси съдържанието на любовта, той погрознява. Хората погрозняват по естествена причина, че започват да чоплят, дали близките им ги обичат както трябва. Следователно всички грозни хора се съмняват. Те са хора на съмнението, понеже в характера им има нещо неустойчиво или казано на научен език, естеството на тия хора не се е доразвило, те не разбират причините и последствията на нещата. Ние не обясняваме причините и последствията на нещата, но засягаме само тяхната форма, тяхното съдържание и техният смисъл, като казваме «Ако искаш да бъдеш красив, не търси съдържанието на любовта. Ако искаш да бъдеш добър, не търси и смисъла на силата. Силата сама по себе си може да се употреби и за зло, и за добро». При това дали ще се употреби за зло или за добро, тя не се опорочава. Същото нещо се отнася и до любовта. За каквото и да се употреби тя, за омраза или за любов, за престъпления или за добрини, сама по себе си тя се опорочава, но винаги остава девствена. Ако някой употреби енергията на любовта за омраза или за престъпление, той сам ще се опорочи, но не и любовта. И силата сама по себе си не може да изгуби смисъла си, нито да се опорочи, но всеки човек, който злоупотреби с нея, може да се опорочи. Често хората изгубват своето здраве, сила, щастие, но това не става произволно. Не мислете, че човек може да стане добър или лош, когато пожелае. Някои хора искат да станат добри, но не могат. Други искат да станат лоши, но не могат. Някой казва — натеглих се да бъда добър. Друг казва — натеглих се да бъда лош. Единият иска да стане лош, другият иска да стане добър. И двамата имат своя философия. Този, който иска да бъде добър, то е търговец, който не е намерил място да пласи за стоката си и за това фалира. Онзи, който иска да бъде лош, той е вече фалирал търговец, значи в края на краещата и двамата са фалирали търговци. Срещат се те и единият от тях казва. Не струва човек да е добър. Другият казва. Не струва човек да е лош. Те спорят помежду си. Първия казва. От толкова години насам аз правя само добрини... Но какво придобих от това? Нищо не придобих. За това именно казвам, че не струва човек да бъде добър. Който каквото ще да ми разправя, аз имам вече своя вътрешна опитност. Изработил съм своя философия за живота. Вторият казва. От толкова години насам, аз правя само злини. Какво придобих от това? Нищо не придобих. За това именно казвам че не струва човек да бъде лош. Такава философия си изработих от своята вътрешна опитност. Как ще примерите тия двамата философи, единият от които не е видял полза от доброто, а другият не е видял полза от злото? Защо тия двама души не са придобили нищо от доброто и от злото в живота? Защото единия не е знаел как да прави добро? А другият не е знаел как да прави зло. Тези две течения в света се преплитат, кръстостват в два възела. Те се срещат от ред поколения в целокупния живот на човека, в неговия личен, умствен, сърдечен, духовен и обществен живот. В този смисъл, когато някой човек казва, че иска да бъде лош, това подразбира, че иска да бъде енергичен, силен, всестранно да се прояви в живота. Този човек, като прекарал дълго време на земята, изгубил е смисълът и значението на силата. И днес, понеже иска да бъде силен, придава на силата качество, което тя не съдържа – лъша вина. Когато някой човек казва, че иска да бъде добър, това подразбира, че той иска да бъде любящ човек. Значи той е изгубил смисъла на любовта в живота. Без любов... Доброто не съществува. Не можеш да направиш добро на човека, ако нямаш любов. В прочетената глава пророкът описва състоянието на хората, когато духът Господен дойде между тях. В цялата глава се прозират условията, при които се е намирал израилския народ. Обаче ние знаем, че Божиите разпоредби са съвсем други от тия, които се нареждат от хората. Бог е дал много блага, и много обещания на израелския народ. Въпреки това, няма друг народ в света, който да е страдал толкова много, както израелския. Той е получил много блага, но и многото яги. Когато говорим за израелтяните, ние не разбираме всички съвремени израелтяни по плът, които са разпръснати по целия свят. Ние говорим за духовните израелтяни, които са пазили... Пазят и до днес Божиите закони. Казвате, избран народ бяха израелтяните. Всеки духовен човек е Божий човек, той принадлежи към народа Божий. Сега, когато някой каже, че принадлежи към народа Божий, той трябва да има известни качества, които определят този народ. Като разглеждате един скъпоценен камък, вие го оценявате по неговите специфични качества. Диамантът, например, има свои специфични качества, по които се отличава от други скъпоценни камъни, по своята твърдост и по силното пречупване на слънчевата светлина. Също така има и различни газове, които се отличават едни от други по начина на горенето и по светлината, която се образува при горението им. И тъй, истинският човек се познава по това, че радостта му е вечна. Думите вечна радост не подразбират проявление на радостта в бъдещи времена, т.е. за всякога, във всички времена и епохи, но докато човек постъпва разумно, и радостта му ще бъде разумна, дълга. В момента, когато той постъпи неразумно, неговата радост изчезва. Всички хора имат такава опитност. Тя е една и съща за светските хора и за учените, и за простите, и за духовните хора. Най-малкото нарушение в законите на радостта и в светския, и в културния, и в духовния човек, който се свързва с Бога, води към намаление на неговата радост. Най-малката дисхармония, която се явява в живота на човека, нарушава неговата радост. Обаче нарушаването на радостта не показва отдалечаване от Бога. Има два метода, по които човек познава дали се отдалечава от Бога или не се отдалечава. Когато се отдалечава от Бога, мрак и тъмнина го нападат. Тъмнината е спътник в живота на такъв човек. Когато човек се приближава към Бога, светлината му се увеличава. Следователно, когато светлината в тебе се увеличава, ще знаеш, че ти печелиш едновременно и друга ценност. Ти се приближаваш към Бога. Когато светлината в тебе се намалява, ти се отдалечаваш от Бога. Ще кажете... Как става приближаването и отдалечаването от Бога? Това е дълбок философски въпрос, който не може да се обясни. Защо човек при един случай се приближава към Бога, а при друг се отдалечава? Този въпрос ще остане неразяснен. Може ли да попитате кацаря да ви обясни, защо е събрал толкова да на едно място и направил от тях една каца? Могат ли самите да да ви кажат, по силата на какъв закон са събрани заедно да образуват кацата? Те ще ви кажат, и ние сами не знаем дълбоката причина, която е накарала кацария да ни събере всички заедно. Знаем само, че един закон ни държи така здраво, че никой не може да ни разедини. Освен железните обрачи, едно здраво дърво така ни е стегнало че никакво съдържание не може да се извади от тази каца. Питам от ваше гледеще, щастливи ли са тези дъски? Не са щастливи. Едно нещо е важно и отличително за тези дъски. Веднъж, поставени в това положение, те вече нито гният, нито се разсъхват и за дълго време запазват своя физически живот. Подобно е състоянието на човека, когато физическият му живот е в зависимост от неговия дух. Тази връзка между физическия и духовния човек съществува само тогава, когато той има будно съзнание. Много хора са будни, когато се тревожат, това обаче не е будност на съзнанието. Когато човек се радва, той е също така буден, но и това състояние не може да се нарече будност на съзнанието. Когато човек се радва или когато се тревожи, това са странични явления, които не можем да наречем будност на съзнанието. Дават някому 100 000 лева да си направи една къща. Той взима парите. Радва се. Будене. Тази радост не е негова. Тя е предизвикана изкуствено. Причината за радостта са парите, които той е получил. Утре взимат парите или къщата му. И радостта изчезва. Както е предобита, така ще се изгуби. Има един закон, който гласи. Това, което се предобива, се изгубва. И това, което се изгубва, се предобива. Някой казва. Аз печелих. Ще изгубиш. Друг казва. Аз изгубих. Ще спечелиш. Печалбите и загубите вървят периодически. Статистиката показва, че радостите и скърбите в живота вървят по определен закон. Когато дойде радостта, тя постепенно се качва, докато стигне до най-високия си връх. След това тя започва бавно да слиза, докато дойде до една долина, дето съвършенно изчезва. Тук човек се намира в долината на мрака, т.е. в долината на скръбта. Понякога той слиза и до най-големи дълбини, Откъдето след време започва малък подем, възкачване нагоре към върха на радостта. Прекачването се образува крива линия. Човек се качва по същия начин, както живакът в барометрите. Такова качване, повишение има и в сейсмографа. Колкото спадането на барометрите е по-голямо, толкова и промените в атмосферата са по-големи. Колкото спазването е по-малко, толкова и промените в атмосферата. Са по-малки. Човек трябва да съпоставя явленията в разумната природа и в живота, да намира връзка между тях. Нищо в природата не става произволно. Щом ме тъй и скърбите, и радостите вървят по определен закон. Съвременните хора живеят в свят, дето скърбите и радостите се редуват правилно. това. Ако човек знае закона, на който да се подчиняват, той ще може да определи, кога ще му дойде някоя радост или скръп и кога ще си отиде. През сегашното развитие на човека, скърбите и страданията са неизбежни за него. Разумните хора могат да избягват скърбите и страданията, защото те знаят друг един закон, според който ги предвиждат. Разумният човек... Като предвижда страданията, може и да ги избягва. Обикновеният човек, като не може да ги предвижда, той трябва да изучава закона на отклонението. Щом знае този закон, като дойде страданието, той ще може чрез огъване да избегне най-големия му удар. Днес всички хора се стремят да избегнат страданията или поне да ги намалят. Това се постига с изучаване закона на отклонението, т.е. закона на огъването. Пророкът казва, «Вечно веселие ще бъде там». Какво е искал да каже пророк Исаия с тези думи? Всеки човек, който е разбрал смисъла на живота, радостта му ще бъде трайна, животът му ще бъде вечно веселие. Да разбереш живота не значи да се примириш с него. Някой казва, «Аз се примирих с живота. Човек нито може да се примирява с живота, нито да го отрича». По същия начин човек нито може да възприеме любовта, нито да я отрича. Няма човек в света, който да се е борил с любовта и да е придобил нещо добро. Няма човек в света, който да се е борил с силата и да е придобил нещо добро. Любовта силата са абсолютни неща, с които не можете да се борите. В Писанието се казва, че Яков се борил с Бога. Но той го бутнал само с малкия си пръст и Яков око цял. След като се бори от цяла нощ с Бога, от тази борба той доби голямо прозрение и много знания. След това той се обърна към Бога и каза: Господи, ти ме направи куц, сега поне ме благослови. Яков имаше брат на име Исав, но между тях съществуваше някакво недоразумение. Някакво неразбиране вследствие на което Яков напусна бащиния си дом. Исав, по-големият син на Исак, беше космат като кожа на дреха. Той стана човек изкусен на лов, полски човек. Исак обичаше Исав, защото ядеше лова му. Яков беше човек мек, незлоблив по характер и живееше в шатри. Ревека, майка му, обичаше Яков. Един ден Яков си вареше леща. Исав дойде от полето, изнемощял и гладен, без никакъв лов. И рече Исав Яково, Я ми дай малко от твоята леща, защото съм изнемощял. И рече Яков: Продай ми днес първородството си. Исав рече: Ето, аз съм на умиране. Защо ми е това първородство? И рече Яков, Закълни ми се днес. И заклемо се и предаде първородството си Яково. Иаков като сегашните адвокати, направи договор с брата си и му каза, подпиши се тук, и той се подписа, като мислеше, че тази работа е на шега. От този ден Яков стана богат, щастлив човек, придоби сила. Той взе полицата от брата си и отиде да я шконтира в банката на майка си, но парите трябваше да се изтеглят от бащата. Обаче бащата нищо не знаеше за този договор. Ако знаеше... Той не би го подписал. Остаря Исаак и започна да недовижда. Той повика Исав и рече му. Сине мой, аз вече остарях, не знам деня на смъртта си. Вземи сега оръжията си, излез на полето и улови ми лов. Сготви ми вкусно ястие и донеси ми да ям, за да те благослови душата ми, преди да умра. Отиди Исав на полето да улови лов и да го донесе. Ревека чу това, което говореше Исак на Исав. Тя извика Яков и му рече. Чух всичко, което отец си говори на Исав. Сега проче, сине мой, послушай го сами в това, което ти поръчвам. Еди в стадото, вземи оттам две ярета, да направя вкусно ястие за отца ти, както той обича. И ще ги принесеш на отца ти за ядене, за да те благослови преди смъртта си. Рече Яков на майка си: Исаф е мъж космат, а аз мъж гладък. Баща ми може да ме попита и ще се явя пред очите му като прелъстник и ще навлека на себе си проклятието му, а не благословението му. Майка му знаеше как да го преобрази и каза: На мене да бъде проклятието, ти само послушай гласа ми и донеси две ярета. Послушая той донесе двете ярета, изготви майка му вкусно ястие, както обичаше баща му, и взере века по-добрите дрехи на Исав и облече с тях Якова, и даде в ръцете на Яков вкусното ястие и хляба, който приготви. Яков отиде при баща си и рече му, — Отче мой, ето ме. — Кой си ти? — Аз съм Исав, първородният ти син. Сторих, каквото си ме рекал, за да ме благослови душата ти. И рече Исак Яково, приближи се, чадо мое, да те попипам, дали си ти Исав или не. Гласът е Яков, а ръцете Исавови. Ти ли си моя син Исав? Аз съм. Донеси ми да ям от лова ти, за да те благословя. Бащата яде от лова на сина си и го благослови. Тук Яков си послужи с една дипломатическа лъжа. Той взе парите от баща си, благословението, и си отиде радостен и богат. Като свърши Исаак да благослава Яков, дойде Исав от лова си, сготви той вкусно ястие и донесе на отца си и рече му, да стане отец ми да ме благослови. И рече му Исаак, кой си ти? Аз съм Исав, твоят първороден син. И разтрепере се Исаак и рече. Кой ще е този, който улови лов и ми принесе, та ядох и го благослових? Като чу бащените си думи Исак извика с голям и горестен вик. — Благослови и мене, отче мой, не си ли задържал за мене поне малко благословение? Баща му рече — поставих вече господар на тебе. Ще дойде ден, когато ще скъсаш този ярем, но ще мине дълго време още. Както виждате, голямо лъвджия, силен човек беше Исав, но заплака като дете. Сега, от гледащето на съвременните хора, вие ще кажете, Яков е постъпил умно, а Исав, който продаде първородството си за една чиния леща, постъпи глупаво. Но след това, понеже Яков си послужи с измама спрямо Исав, в отношенията на двамата братя се зароди из омраза. Исав се закани срещу Яков, искаше да му отмъсти, като казваше ‒ «Нека умре само баща ми, аз ще ти дам първородство, ще употребя оръжието и на сила ще взема първородството си». И като чу това ревека, повика Яков и му рече ‒ Чадо мое, послушай гласа ми и станита бягай при брата ми в Лаван в Харан. Яков взе своята тояшка и тръгна на път. Отиде той при Вуйчо Силаван и трябваше да му слугува цели 14 години за две жени. Той беше над 40 годишна възраст, когато напусна бащиния си дом. Тези изпитания му бяха необходими, за да развие хубавото, което беше вложено в неговата душа. И излезе Яков от Вирсаве и отиде в Харан. И стигна на едно място и пренощува там, защото беше залязло слънцето. И видя сън, и ето стълба поставена на земята, на която върхът стигаше до небето, и ето ангелите слизаха и възлизаха по нея. Така той видя славата Господня, видя реда и порядъка, който царува в небето и разбра, че Божието око бди навсякъде. Той почувства, че това място е божествено, свещено и принесе жертва Богу, като направи обред и рече. Ако бъде Бог с мен и ме опази в този път, по който отхождам и се върна с мир в дома на отца си, тогас Господ ще бъде Бог мой, и от всичко, каквото ми дадеш, ще дам десятък на тебе. Господ обеща да го благослови. Отиде Яков при си Лаван, който постъпи с него така, както той се отнесе с Исав. Тук Яков се влюби в по-малката дъщеря на Лавана. Рахила, и поиска я за жена. Лаван му отговори. — Ще ти дам, Рахила, но ще ми работиш седем години заради нея. След изтичането на тия седем години, Лаван му даде за жена по-голямата си дъщеря — Лия. Той постъпи с Яков като търговец на Дребно. Такъв беше той по характер. И рече Яков на Лаван. — Що е това, дето ми стори ти? Не ти ли слугувах за Рахила? Защо ме излага? Ще ми служиш още 7 години, ако искаш да ти дам Рахила, тъй, щото Яков трябваше да служи на Лавана 14 години, да му пасе овцете, за да изучи Божиите закони и от тях да разбере, какви са човешките закони и разпоредби. Не само Яков, но всеки човек трябва да мине през тази вътрешна опитност. Яков прекара 14 години на работа при Лаван. И реши най-после да се върне в бащения си дом. Той рече на Лаван, посни ме да си отида на моето място и на моята земя. Лаван му отговори, забелязвам, че Господ ме благослови заради тебе, затова определи ми заплатата си и ще ти я дам. И ако знаеше изкуството да заставя овцете да раждат все пръчкави и шарени агнета, затова каза на Лаван. Всички пръчкави и шарени овце и кози са мои, а останалите твои. Лаван се съгласи на този договор, но, но скоро след това измени на условията. Тогава Яков се обърна към Господа и получи отговор на своята молитва. Видях всичко, що ти направи, Лаван. Стани сега да излез из тази земя и се върни в земята на рода си. Той взе жените си, децата си и богатството си и тръгна при баща си в Ханаанската земя. И в третия ден обадиха на Лаван, че Яков побягна. И гони го Лаван седем дни и стигна го в гората Галаат, дето се примириха. Яков продължи пътя си и проводи вестители добрата брата си, Исав, да му съобщят, че се връща в бащиния си дом. Но понеже се боеше от Исав, изпрати му дар. Голяма част от добитъка си, за да умилостиви лицето му, да не му отмъщава. Исав се зарадва и сам излезе да го посрещне. Двамата братя се примириха по един разумен начин. По същия начин иде и благословението на хората. Съвременните хора, като Яков и Исав, могат да се примирят по един вътрешен начин. Яков и Исав представляват два принципа, два елемента, които съществуват самия човек. Единият принцип е творчески, той гради, създава, другият принцип обработва и съхранява. Яков представлява принципи на обработването и съхранението, а Исаф — творческия принцип. Следователно, когато творческият принцип вземе надмощие в човека, в противодействие на него се явява разрушителният принцип, който го заставя да проявява нетърпение да не дочаква реализиране на своите идеи. Такъв човек, когато започне една работа, дойде до някъде и я напуща. Той ражда идея, пристъпва към тяхното реализиране и след време ги напуща. Оставя ги недовършени, неразработени. Защо? Пари не му достигат. Гледат някъде започват да строят голяма, хубава къща, но скоро я напущат, нямат средства. Същото нещо се забелязва в живота на много от съвременните хора. Те започват някакво голямо предприятие, но скоро се убеждават, че нямат средства, необходими за неговото довършване. Не се минава много време, виждате, те отпадат духом изгубват сгубват всякакъв смисъл с живота. Защо? Те мислят, че щастието седи във външните предобивки на живота. Вечната радост и веселия седят вътрешното единение с общото, с божественото съзнание, в което прониква цялото битие. В Вселената съществуват две съзнания. Едното е Божественото съзнание, т.е. съзнанието на общото, на цялото, в което няма разединение. Другото е съзнание на частите, които се различават една от други по степента на своето развитие. Например, между съзнанието на кристала. На червия и на птицата има голяма разлика. Ще кажете, кристалите имат ли съзнание? Имат. В природата няма мъртви неща. Това, което считат за мъртво нещо, то е начало на живот. То е най-малкото, най-слабото проявление на живота. В кристалите, в камъните, животът се проявява в най-слабият си размер. Дойде ли до човека? Животът се проявява в най-големия си размер. Обаче, за да се прояви животът в най-големия си размер, изискват се съответни условия. Това значи, не всяка човешка форма може да служи за проявата на живота в неговата най-висока степен. Казвам, всички, които не разбират основния закон на живота, искат да подчинят цялото човечество на себе си. Тоест, те искат да подчинят цялото на частите. Това е немислимо. Частта не може да подчини цялото на себе си, нито пък една част може да подчини друга част на себе си. Между частите има съответствие, но не и подчинение. Те могат само да се хармонизират помежду си. Единственото, което прониква и владее всичко, това е цялото, тоест съзнанието на Бога. Понякога човек усеща, че някаква сила го държи в ръцете си и той иска да се освободи от нея. Хората, когато не разбират закона, считат, че тази сила ги заробва, сковава. Това показва, че те върбят в разрез на тази сила. Дойдат ли в хармония с нея, никакво робство, никакво сковаване не биха изпитвали. Никой човек, никое светло същество не може да се освободи от тази сила. Всички опити и усилия в това направление са останали безрезултатни. Извън божественото съзнание народ не може да съществува. Извън божественото съзнание нито общество, нито дом, нито човек може да съществува. Извън божественото съзнание съществува робство. В божественото съзнание съществува истинска свобода. Всички хора, които психологически не приемат божественото съзнание, те са извън него и превидно само са свободни, но нямат съответствие с другите хора. Те сами се осъждат на вечни страдания и недоволства от живота и казват, нас никой не ни обича, за нас никой не мисли. Възможно ли е един разумен, един любещ човек да не намери някой да го обича? Щом няма кой да го обича? Това показва, че такъв човек се е откъснал от божественото съзнание. Насила може ли да го обичат? Някой момък открадне една мома и мисли, че може да я застави да го обикне. Физическото може да се вземе чрез насилие, но духовното никога. Духовно човек е свободен. Причината за заблужденията, които създават нещастията света, се дължат на това, че хората мислят, какво духовното може да се подчини на човешки закони. Физическото начало в човека, неговото тяло, могат да се подчинят на закони, но духовното в човека, неговият дух, никога не се подчинява. Следователно, всеки човек, който е осъзнал, че неговият дух е свободен, е прав в своите разсъждения. Всеки човек, който осъзнал, че неговата душа е свободна, е прав в своите разбирания. Такъв човек може да има вечна радост и вечно веселие в себе си. Не мислете, че свободата сега се придобива. Тя съществува като качество, като атрибут, като проява на истината. Всеки човек, който обича истината, той непременно ще бъде свободен. Щом е свободен, той ще може и да обича. Човек, който няма свобода, той не може да обича. Здравият човек може да обича, а болният ще се учи на любовта. Той ще се учи да обича, като гледа как другите хора му прислужват. Като гледа само как близките прислугват наоколо му, той ще види, какви чудеса върши божествената любов. И тъй. Мястото, до което са достигнали съвременните хора, е изразено в стремежа им към щастие, към радост и веселие. Днес всеки човек иска да бъде радостен. Затова той трябва да се заеме с изучаване на радостта. Тя трябва да се изучава така, както се изучават растенията, които се посаждат в земята. Тя трябва да се изучава така, както се изучават условията, при които се градят къщите. Питам... При какви условия човек може да бъде радостен? Човек не може да бъде радостен, ако окръжаващите не са радостни. Човек може да бъде радостен даже и при скръбни хора, ако той внася между тях своята радост. Този закон се проверява навсякъде в живота. Един човек може да бъде търговец само тогава, когато умее да пласира своето производство или своята стока. Един човек може да бъде учен само тогава когато знае да пласира своето знание между хората. Не може ли търговецът да пласира своята стока и ученият своето знание, и двамата са осъдени да фалират? В това отношение, ако човекът на радостта крие своята радост, както банкерат парите си, той неизбежно ще фалира. Обаче в духовния свят съществува следния закон, който разумно влага своята радост, която е живо нещо. Той никога няма да я изгуби. Радостният човек всякога се стреми да направи и другите хора радостни. Питате, защо хората са нещастни? Има ред причини за нещастията на хората. Те могат да бъдат от физически, от духовен и от умствен характер. Физическите причини за нещастията на хората се дължат на това, че в материално отношение не им достига нещо. Причини от духовен характер са, когато хората няма де да пласират своите чувства. Например, някой човек няма нито майка, нито баща, нито брат, нито сестра, които да го обичат. Умствените причини за нещастията на хората се дължат на това, че те нямат знания, а съзнават, че трябва да имат. Те имат идеали, но не могат да ги реализират. Внесете в ума на един нещастен човек мисълта, че той постепенно може да постигне своите идеали, и нещастието му ще изчезне. Човек може да постигне всички идеали на своята душа, но постепенно не изведнъж. Няма закон света, по който нещата могат да се постигнат изведнъж. Ако пуснеш водата на някой океан да изтича през един отвор, тя не може да изтече изведнъж, колкото голям и е да е този отвор. Дълго време ще мине, докато изтече всичката вода на този океан. Радостта! Щастието е божествен океан, в който живеят хиляди и милиарди същества. Ето защо ще се пуща по малко радост от този океан, да не би съществата, които живеят в него, да приядат. Както има опасност от пресищане в ядането, така също има опасност от претъпяване на чувствата при голяма радост. Който иска да бъде щастлив на физическия свят, нека остава винаги недоял, да оставя място стомаха си поне за още 20 хапки. Не докарвайте нещата до техния краен предел, не искайте невъзможното от живота, не желайте да бъдете по-щастливи, нито по-нещастни от другите хора, бъдете нещастни и щастливи, поне колкото другите хора. Казвате... Защо да не желаем повече щастие, по-голяма радост от тези на другите хора? Ще ви обясня, защо човек при сегашните условия на живота не може да бъде по-радостен и по-щастлив от другите хора. Може ли човек на земята да преживява радостта на херовимите, серафимите и ангелите? Не може. Защо? Тъй като е създадена днес нервната система на човека, тя не е в състояние да издържи на трептенията на висшата радост, каквато изживяват възвишените същества. Попадне ли човек в трептенията на такава радост, неговата нервна система, както и мозъкът му съвършено, ще се разстроят. Тази радост ще донесе нещастие на човека. Тъй както е устроен човек, той не може да издържа нито на висшите, нито на по-нищите трептения на някои същества и от едните... И от другите той остава с лоши последствия, защото нервната му система не е приспособена към тях. Един български медик, който се отличаваше с силно критически ум, разправяше за опитността на една 90-годишна баба. Тя разправила, че когато била млада булка, един змей се влюбил в нея. Змеят представлява същество от по- ниска еволюция от човешката. То е астрално същество, което не може да съществува на земята между обикновените хора. Според преданието, за него се говори, че той имал малки крилца под мишниците си. Змеят се влюбил в тази жена, когато тя била вече женена. Това се случило във времето на херцеговинската война. Той и казал, ако бях се влюбил в тебе преди оженването ти и след това ти се оженише, щях да убия мъжа ти. Но сега вече няма да сторя това. Въпреки всичко, той я посещавал често и я миловал, но неговите миловки оставали сини петна по тялото й. Дълго време след отдалечаването на змея, тази жена трябвало да ликува своите сини петна. По едно време трябвало и той да вземе участие в херцеговинската война и това преди заминаването си, се явил на своята любима и казал. Тук наблизо има едно кладенче, от което водата ще извира, докато бъда жив. убият ли ме във войната? Кладенчето ще пресъхне и връзките между нас ще се пресъхнат. Това ще послужи като емблема, по която ще познаеш, дали съм още жив. Ако някой съвременен лекар констатира сините петна по тялото на тази жена, той ще каже, че това е някакво патологично състояние. Други пък ще кажат, че това са приказки от хиляда една нощ. Ако се вслушваме в такива разкази, ще видим, че едни от тях могат да бъдат верни, а други неверни. Невероятното седи в това, че радостта и любовта ни се дължат на същества от този свят. Такава е опитността на всички добри хора. Когато някой е възвишено, разумно същество иска да ни предаде своята радост, своята любов. Той избира някоя човешка форма, чрез която я предава. Това възвишено същество се вселява, например, в една красива мома, която запалва чергата на някой млад момък от четирите краеща. Той ходи обикаля около нея, но един ден това възвишено същество напуща момата и любовта на момъка към тази мома изчезва. Сега той намира, че тази мома не представлява нещо особено. По тази причина именно ние виждаме, че хората постоянно се влюбват и разлюбват, това показва, че любовта иде отгоре. На земята тя се проявява временно, а расте и се развива само в божествения свят. В това отношение тя мяза на прелитните птици. Дохожда и си отива. Дойде ли любовта, ти се радваш, замине ли, ти скърбиш. Не скърбете, но гответе се да я посрещнете. Тя пак ще дойде, тя идва и си отива периодически. Павел е разбрал този закон и за това е казал — работете, докато сте в пролетта на своя живот. Съвременните хора са още далече от Бога, техните сърца не са изпълнени с Божията любов. Любовта осмисля живота и му придава израз. Човекът на любовта има творчески дух, той е винаги радостен и готов на подвизи. Няма мъчнотия, която той не може да преодолее. Човекът на любовта се отличава със здраве и красота. Очи, уста, нос... Всичко в него е красиво, движенията му са хармонични и пластични. Дето мине, всички се обръщат да го гледат, от него лъха свежест и аромат. Любовта не е достояние само на религиозните хора. Всеки човек, бил той светски или духовен, може да придобие любовта. Обаче съществува следния закон, всеки, който иска да придобие любовта, трябва да бъде в контакт с Божественото съзнание, защото то прониква тялото на човека, в клетките на неговия мозък, на дробовете, на стомаха му и така нататък. Всеки, който разбира това нещо, като изучава вътрешните причини на живота, той е в състояние да направи най малкия контакт с Бога. От този момент той е щастлив човек защото настъпва обрат в неговата съдба. Направите ли най малък контакт с Бога, вие изведнъж ще обърнете цял лист от своя живот, достатъчно да имате най-малкото съприкосновение с Бога, и кармата ви ще се смягчи. Ита и всички усилия на съвременната култура са насочени към това да поставят бялата раса поне за момент в съприкосновение с Божественото съзнание. Дойде ли до това съприкосновение, между всички народи, между всички хора, свещеници, учители, управници, търговци, ще настане вътрешен преврат. Всички хора ще възприемат идеята за Бога, която ще внесе в душите, в умовете и в сърцата им нещо ново, светло и възвишено. Когато се говори за развитието на индивида, на обществото или на народа, ние подразбираме именно момента на съприкосновение с Бога или тъй наречения възил в историята на човешкото развитие. Някой наричат този момент вътрешна точка на съприкосновение. Ако при това съприкосновение съзнанието на човека е будно, неговият живот непременно ще се преобрази. Обаче ако той философства и се съмнява, животът му няма да се преобрази. В положителния живот човек трябва да има абсолютна вяра в доброто, в любовта. В мъдростта и в истината, които ръководят целия живот, те са космически сили, според които, между всички явления, в какъвто ред и да са, има вътрешна връзка. В това отношение всеки човек може да подобри живота си. Мнозина вече са го подобрили. Те са направили вътрешна връзка с Бога. Които не са я направили, нека да я направят. Други нека обработват суровия материал, който са придобили. Трети нека да го изтъкнат. А четвърти да се облекат с него. На човек не са нужни само пари и книги. Той трябва да учи да чете и да пише. На детето не е нужно знанието само на една-две букви. То трябва да знае цялата азбука, от която първо да образува срички, после цели думи, след това цели изречения и така нататък. Освен това, не е достатъчно ученика да има само красив подчерк. Но в този почерк трябва да има съдържание и смисъл. В духовно отношение мислите и чувствата на човека не са нищо друго, освен писмо. Мислиш ли, пишеш нещо, чувстваш ли пишеш нещо? Ако погледнете с очите на ясновидица, ще видите, че вашите чувства и мисли са написали хиляди томове, хиляди книги. Ако отворите една от книгите на вашия живот. Там ще намерите много неща написани. Някъде ще видите еднообразни и слаби отпечатъци, другаде ще видите силни отпечатъци. По това се познава, доколко вашите мисли и чувства са били силни. Някой мисли да си прави къща. Като погледнете този човек, на много места ще видите отпечатана мисълта за къщата. Когато някой момък обича една мома и силно мисли за нея, обикаля около дома й, ще видите най-малко на хиляда места, отпечатана от него мисълта, че той обича. Тази мисъл е наредена в неговата книга много пъти и то систематично, едно след друго, като броеници. Друг момък обича някоя мома, но той написал тази мисъл само върху един лист от своята книга, а по-нататък следват други неща. Питам, кое е по-хубаво, да напишете една и съща мисъл 10 хиляди пъти? Или да я напишете само веднъж. Ще кажете, това са приказки от Хиляда нощ. Това е наука, която всеки може да провери. Ние говорим за реални, за положителни неща, които сме изучавали. Онези, които се занимават с записите на природата, знаят, че там всичко е напечатано, достатъчно е човек да знае да чете това писмо. Често от невидимия свят слиза комисия да разглежда книгите на живота, при което ликвидира със старите, а отваря нови, неписани още книги. Хората наричат това съдба. Така светът ще бъде съден. Тази комисия постъпва така, както постъпват много комисии, назначавани от разни началници на светски учреждения. Преди години в Америка било издадено решение да се записва всичко, което американското правителство предприемало и изпълнявало. В продължение на 20-30 години са напълнили толкова много книги с физически разпоредби и решения на правителството, че станало нужда да се търси специално здание за съхранение на тия книги. По тази причина станало нужда да се избере комисия, която да прегледа тези книги и непотребните от тях да изгори, да бракува. И после за същата цел пак да отвори нови, чисти, ненаписани книги. Същото нещо става и в живата природа. От невидимия свят слиза комисия, която взима участие в ликвидацията на човешката карма. Тя ще прегледа всички книги на човешкия живот и което може да остане, ще го остави, което е за изгаряне, ще го изгори и ще освободи човечеството от ненужен материал. В това седи спасението на човечеството от греха. В прочетената глава се описва състоянието на хората, когато Духът Господен дойде между тях, когато Духът Господен е дошъл върху човека, той ще се очисти вътрешно. Красиво е обаче да не чакаме божествения огън да дойде и тогава да се чистим, но да се очистим преди да е дошъл той върху нас. Сега от човека се иска приложение. Приложението седи в това, да знае човек, как да запазва благата на любовта, благата на мъдростта и благата на истината. В това отношение той трябва да изучава състоянието на своя ум. Умът може да се разглежда обективно. В нашето съзнание има известни явления, които ние не можем да разглеждаме. Ако започнем да мислим за тях, изпадаме в сънно състояние. Казвам... Там, дето човек е буден да разглежда себе си и да разсъждава върху известни свои прояви, нека разсъждава, нека се учи, дойде ли до една област, в която почва да заспива, да не отива по-нататък, там да спре. Това показва, че тия явления не се поддават на разглеждане. Попаднеш ли в някое дисхармонично състояние, постарай се да го изолираш от себе си, без да го чоплиш. Вечно веселие ще бъде там. Това състояние не зависи от самия човек, но от първичното съзнание. Когато човек е свързан с първичното съзнание, ще има вечна радост в себе си. Как може да се поддържа тази връзка? Чрез молитва. Тя представлява метод, чрез който човек може да се държи в постоянно съприкосновение с първичното съзнание, от което да черпи сили за света. Всички духовни, всички умствено развити хора могат да имат тази връзка. Тя е много естествена, прилича на изкуствените връзки, които хората създават помежду си. Първичната причина на нещата не е тази, за която говорят съвременните религии и култура. Тя е нещо подобно на елексира на живота, който някога алхимиците са търсили и изучавали. По какво се различава елексират на живота от обикновения цар? Когато човек употребява обикновен цяр, той може да вземе от него два-три пъти наред, и пак да не му подейства. Дадете ли обаче на някой умиращ само една капчица от на живота и то разредена, този човек веднага ще стане от леглото си и ще придобие безсмъртие. Той може да живее 100, 200, 500, 1000, 2000 години, колкото желае, докато се насити на живота. Никой не може да отнеме живота на човек, който е пил от еликсира на любовта, освен той сам. По това се отличава и Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина. Ако си мъртъв и се докоснеш до тях, ще оживееш. Това не е само идея, но повече от идея. Любовта сама по себе си е мощна сила, която се приспособява и към условията на земния живот. Щом любовта се докосне до човека, тя осмисля неговия физически, духовен и божествен живот. Щом се докосне до физическия му живот, тя му показва защо и как трябва да живее като физическо същество. Щом се докосне до физическия му живот, тя му показва защо и как трябва да живее като физическо същество. Щом се докосне до духовния му живот, тя му показва защо. И как трябва да живее като духовно същество, след това тя съединява всички тия неща в едно. Някой казва, защо трябва да живея на земята, аз искам да живея на небето. Казвам, едно време ти живя на небето, който накара да слезеш на земята? Ти дойде от небето без да разбираш, защо ще дойдеш и сега, пак без да разбираш, искаш да бягаш нагоре. Качването нагоре и слизането надолу още не разрешават въпроса. Всеки, който слиза на земята, трябва да знае, защо слиза. Човек може да слезе на земята по три причини. Или да се мъчи, да изкупува греховете си, или да се труди, да се учи, или да помага на другите. Пророкът казва, тези, които работят за другите, те са придобили вечната радост, или казано на окултен език, имат постоянна връзка с Божественото съзнание. Който има тази връзка, той разполага с магическата пръчица. Що му дари с нея, и палати се образуват, дрехи и ядене се приготвят, всичко имат на разположение. Който е във връзка с Божественото съзнание, той всичко може да направи. Европейците, които ходят в Индия, разправят за чудесата на индийците. Някои факири със силата на своята мисъл и воля могат да посадят семка от портокал и в продължение на половин час да израсте портокалово дравче, да цъфне, да върже плод и да озрее. Какво искате повече от това? Ще кажете, че това е анормално явление. По-скоро сегашните условия в природата са анормални, но не и тези явления, които хората считат чудеса. Това, което става сега в природата, е анормално. Например, всяка година плодовете не зреят по едно и също време. Тази година озряването на плодовете е закъсняло с 25 дни. Идната година ще озреят 25 дни по-рано. Понеже пролетта тази година закъсня с 25 дни, затова хората ще се залюбят 25 дни по-късно. Някои хора ще се събудят 25 дни по-късно и така нататък. Това са изключения, наистина, но статистиката показва, че за всяка година може да се определи количеството на параходите, които ще потънат, на къщите, които ще изгорят, ражданията и умиранията на хората по целия свят. Нещо повече, тия данни могат да се изчислят даже и за отделни градове, като Париж, Лондон, Берлин и други. Някои хора пък могат да определят колко души, например, има в България, колко в Англия в Америка и другаде, които са в съприкосновение с първичното съзнание. Вечно веселие ще бъде там. За да добиете вечна радост, приемете дълбоко в ума си мисълта, че човек може да бъде в съприкосновение с първичната природа. Това е задача на всеки едного. Всичко, което алхимиците се изучавали и вие може да изучавате, това трябва да бъде импулс за вас. Не търсете щастието на друго място, освен във връзката ви с първичната природа. Може да четете много книги, да наблюдавате природата, но всичко това са външни обекти, които могат да ви въздействат. Обаче едно трябва да знаете – има само един път. Има известни състояния от човека, които зависят напълно от другия свят. Когато обичате Бога от другия свят, ще дойде едно същество от висша Иерархия да направи връзка с вас. Такъв пример имаме с апостол Петър, който беше затворен и окован в Вериги. Един ангел дойде от невидимия свят, бутна оковите му и каза — Стани, свободен си! Като се събуди апостол Петър, запита ангела — Как ще минат при стражарите. Не мисли за това. Ангелът махна с ръката си и стражарите заспаха. После каза на Петър, иди при своите братя и не мисли за римските войници. Като излезе вън, апостол Петър се запита, сън ли е това или не? Като видя, че не е в затвора вече, разбра, че се намира пред реалността. Значи, докато си в затвора, това е сън. Излезеш ли от затвора? Това е реалност. Дойде ли някое възвишено същество при вас? Оковите ви ще паднат. И за вас ще настане вечна радост. И тъй, Аз поздравявам всички онези, при които е дошло едно възвишено същество и ги е бутнало да станат. На другите, до които това същество не се е докоснало, пожелавам да дойде при тях, да ги бутне и да им каже. Станете сега! От този ден ще започне вашата вечна радост, вашата вечна свобода. Направите ли връзка с такова възвишено същество, тя вече не се къса, понеже е казано в писанието, Привляко ги с нишката на любовта. Свържи ли ви Бог с тази нишка, тя никога вече не се къса. Ако някой се опита да скъса тази нишка, главата му ще пати. Не се къса тази връзка. Държите ли връзката с първичната причина, тя ще бъде на ваша страна. Този е най-важният въпрос за вас, всички други въпроси оставете на страна, те сами по себе си ще се разрешат. Връзката с първичната причина — това е радостта, която вечно ще пребъдва във вас. Беседа от учителя, държана на 3 юни, 1928 г. в град София